Ester, Diego, Jazir, Hugo, Aritz, mm, Azier, Ian, Unaz. Zertarako balio dute eguzkiak eta hilargiak? Hilargian e, e, e, e, e, e, pues, nahi du esan dela gaua eta eguzkian nahi du esan dela pues, e, ar, e, arratsalea eta o, e, e, eta matea. Eta zuek asko begiratzen duzu hilargira? Ez, ez. Bai zergatik zergatik jaten naiz nice, asko kalera. Bai. Ta nolakoa da ilargia? Polita. Itxusia. Zergatik da itxusia? Sai gustatzen neri bakari gustatzen zaigunean luna hiena. Ah, ilargi betea. Zuek ikusten duzu bai, ilargia? Ba. Begiratzen duzu? Ez, bai. Eta nolakoa da ilargia batzuetan? Platanoa. Platano forma du? Troisan e, edo. E, edo edo media luna. Eta nola jakiten dugu ze ordu den? Eguzkira begiratzen dugu? Eee, ordularia. Or, or, ordularia. Eta zue guadakizu ordularia erabiltzen? Bai. Ba, bai. Asko erabiltzen duzu, Asko, asko. Eee... Ez aukazu? Bai, esko. Galdu duzu? Bai. Nok dauka ordularia, ea? Ni. Nik. Re? Nik. begira. Iguzten duzu begira. Nik etxean. Nik, bai. Nik edu. Nik etxean. Nik etxeak! Eta ilargia eta eguzkiaarekin, batzuetan badago ilargia eta eguzkia biak batera es, egoten aldera? Bai, es... E, bueno, es baina... E, baina bai egiten dut arko iris... Baina, ilargia eta eguzkia batera? Ez, zergatik horrela da, medio... ...nuag, medio... ...zor, bai! Ezin da egon biak batera? Eee... Bai edo ez? Bai. Noiz egoten dira biak batera? Ei, ai, nola esaten zuen? Ah, e, eguzkia eta... A. Baina noiz egoten dira goizetan, gauetan, batzutan, batzutan? Ah, bat, etxetik ateratzen zaretenean? Bai. bai, Et, ah, bai derriak! Eta zuek Kresibarra. ze, ze ordutan ateratzen zarete Gute. etxetik? Zazpi. Zazpi eta mar. Zortziak. Ni eh, gazdo gira joateko zazpitan eta joateko ikastolana normal zazpiak eh, eta goitamar. Zazpia eta zazpia eta goitamar. Zozpiaeta bost. Se eta hiru. Eta joaten zaraititenean ohera oraindik eguzkia dago edo ez. Bede erapie eta den naiz lo egtera. Zu die?ki hamaiketan. Uh orde z dago eguzkidik. Eta Ni zortxi bederatxi... E, amar... Dependitzen du? Boi. <laughs> Ni batzutan, poe, eh, sortzitan eta botan egon puzkerra. Puzkerra <laughs> bota duzu? Ba. E, e, bai. Ta, usaitzen du aritz? Bai. Horain? Zuek, noiz zoazte, oera, noiz joaten zarete. <laughs> Zazpietan. Oh. Bederatzieta, erdi. Bederatzieta. Ah. Berriz hitzuliz eguzkia eta iargira, zer nahiago duzu eguzkia edo iargia? Um, biak Biak Eguzkia edo iargia? Eguzkia Eguzkia Eguzkia Zer gustatzen zegoen gehiago um, Eguzkia sagatik en baduzu e... Iardi <risa> <risa> Eguzkia <risa>